Salme 67 Til dirigenten, på strenge instrumenter, en sang med musikkelighetssagelse, en salme. Gud selv skal vise oss sin gunst og velsigne oss. Han skal la sitt ansikt lyse over oss, så din vei kan bli kjent på jorden, din frelse endåg blant alle nasjonene. Måtte folkeslag prise dig Gud? Måtte alle sammen prise dig. Måtte folkgrupper fryde sig og rope af glæde, for du skal dømme folkeslagene med retfærdighed, og folkegrupper, på jorden skal du lede dem. Måtte folkeslag prise dig, Gud. Måtte folkeslag alle sammen prise dig. Jorden skal vissle gi sin grøde. Gud, vår Gud skal velsigne oss.» Gud skal velsigne og alle jordens ender skal frykte ham.